Іншого разу вранці він побачив під каштаном Урсулу. Вона плакала, припавши головою до колін свого померлого чоловіка. Полковникові Ауреліано Боендіа, єдиному з усіх мешканців будинку, не було дано бачити могутнього діда, зігнутого півстоліттям негоди. «Привітайся з батьком», – сказала Урсула. Він затримався на хвилину біля дерева. І ще раз переконався, що навіть це спорожніле місце не породжує в ньому жодних почувань. «То що він каже?» – спитав полковник Ауреліано Боендія. «Він сумує», – відповіла Урсула, – «йому здається, що ти маєш небавом умерти». «Скажи йому», – усміхнувся полковник, – «що людина умирає не тоді, коли повинна, а тоді, коли може». Пророцтво покійного батька тільки розворушило останні жаринки гордості, які ще тліли в серці полковника Ауреліано Буендіа. Але він сприйняв їхній короткий спалах як раптовий приплив колишньої сили, і почав допитуватись у матері, де вона закопала золоті монети, знайдені в гіпсовій статуї святого Йосифа. Ти ніколи про це не дізнаєшся, відказала вона йому з твердістю породженої гірким досвідом минулого. І додала, з'явиться колись хазяїн грошей, він і викопає. Ніхто не міг зрозуміти, чому чоловік, який завжди відзначався безкорисливістю, раптом став з такою жадібністю мріяти про гроші. І то не якісь там скромні суми на повсякденні потреби, а ціле багатство. Дізнавшись про те, навіть Ауреліано II остовпів з подиву. Колишні товариші по партії, до яких полковник Ауреліано Буендіа звернувся з проханням про гроші, уникали зустрічі з ним. Саме в цей час полковник сказав такі слова. «Єдина справжня різниця між лібералами і консерваторами полягає нині в тому, що ліберали відвідують ранню месу, а консерватори – пізню». Однак він виявляв таку наполегливість – так благав, так принижував власну гідність, що потроху з мовчазною запопадливістю і безжалісною впертістю проник усюди і за вісім місяців зібрав більше грошей, ніж сховала Урсула. Після цього він подався до хворого полковника Герінельдо Маркеса, аби той допоміг йому почати нову загальну війну. Якийсь час полковник Герінельдо Маркес і справді був єдиною людиною, яка могла, незважаючи навіть на параліч, що прикував його до крісла, орудувати вкритими іржею важелями повстання. Після неєрдальського перемир'я, поки полковника Уреліано Буендіо шукав забуття, виготовляючи золоті рибки, полковник Грінельдо Маркіс підтримував зв'язки з тими повстанськими офіцерами, які залишилися вірними йому до кінця. Разом з ними він пройшов крізь війну повно щоденних принижень, прохань і доповідних записок, нескінченних прийдіть завтра, ось уже незабаром ми розглядаємо вашу справу з належною увагою. Це була війна, приречена на поразку, війна проти всіх отих з пошаною до вас, ваших слуг покірних, які знай лише обіцяли дати, але так ніколи і не дали ветеранам довічних пенсій. Ота перша кривава 20-літня війна не завдала ветеранам стільки шкоди, скільки оця руйнівна війна постійних відстрочок. Сам полковник Гірінельдо Маркес, що врятувався від трьох замахів на нього, зостався живий після п'яти поранень і вийшов неушкоджений з незлічених тяжких боїв, все ж не витримав жорстокого натиску вічного чекання і прийняв останню, остаточну поразку – старість. Він сидів у своєму кріслі гойдалці, розглядаючи квадрати сонячного світла на підлозі, і думав про амаранту. Своїх соратників він більше не бачив, крім одного разу. В газеті на фотографії декілька ветеранів стояли поряд із новим президентом республіки, що його імені полковник Герінельдо Маркес не знав. Обличчя колишніх вояків виказували гнів. Президент саме подарував їм значки зі своїм зображенням, щоб вони носили їх на вилогах.